які дуже любили, як і я, Рожицина. Я прекрасно знав, що у Пушкина в сім'ї панувала, як і у всього російського дворянства, французька мова, як побутова мова. Але мені хотілося в устами професора відповісти студентам на їх великодержавницькі нарікання. А вчився я добре. А вчителька з російської мови навіть звільнила мене від слухання її лекцій. А от Економ-географія та фінансові всякі справи мені ну ніяк не давалися. Я заздрив дівчатам і студентам, що в цих питаннях почували себе як риба у воді. Мені дуже сподобалася одна студентка. Вона була дуже красива. Красива ніжною і мрійною українською красотою. З правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями – за якими сіяли карі сонця її чудесних, глибоких, як щастя, очей. Це була Наталя Забіла. Примітка. Забіла Наталя Львівна, 1903-1975 роки. Українська радянська письменниця. Я писав їй закохані записки. І раз запискою просив її прийти на цвинтар уночі де часто молодь влаштовувала романтичні побачення. Цвинтар був поруч Артемівки, але Наталя не прийшла. Замість неї мали прийти її чоловік, теж студент Артемівки Сава Бошко, з Іваном Кириленком. Та побоялись, як потім розповідав мені Кириленко, бо думали, що в мене є зброя. Примітка. Божко Сава Захарович, 1901-1947 роки, український радянський письменник. Кириленко Іван Улянович, 1903-1939 роки, український радянський письменник. А зброї в мене не було. Звичайно, я не знав, що в Наталії є чоловік. Та ще такий цинік Дон Жуан, як Сава. Правда, Дон Жуан, він був примітивний. Як сільські куркульські парубки або російські купчики, маймудє право не припятствуй, але справа не в тому. Справа в тому, що натурою я був схожий до Наталі, а в савії, мабуть, захопили його емоціональна первісність, сила і напористість, яких у мене не було. Я був ніжний і ніяковий. І навіть Наталя часто читала мені марксистські нотації за мою розхристаність і непокірність певним догмам, в які вона свято як начотниця вірила, не розглядаючи їх крилато в дії, в зв'язку з життям. Але ми були молоді, і кожний по-своєму молився марксівському богові. Організувалася спілка пролетарських письменників «Гарт». Організатором і її ідейним керівником і натхненником був товариш Блакитний, або Елан. Ми пішли в гард. Йогансен, Хвильовий, Поліщук і ще багато. Ми називали себе спадкоємцями класичної літератури. Власне, так було на ділі. Я, наприклад, ніяк не міг примиритися з буржуазною теорією «Одмирання поезії», яка тоді розкладалась, але... Не поезія взагалі, а поезія розгромленої у нас буржуазії. Коли були у нас різні течії, футуристи, імажиністи, акмеїсти, нічевоки і таке інше, не кажучи вже про символістів і декадентів різних мастей. Повний розклад на атоми. Теорія одмирання поезії була гадючим жалом переможеного ворога, який хотів отруїти молоду і свіжу свідомість переможців. Я вважав, що ми повинні продовжувати традиції класичної літератури і вести її на нові, на свої вершини, і продовжувати творчо, по-своєму. Коряк написав статтю «Із стріх вода крапле» і прочитав її нам на зборах гарту. У статті говорилося, що наші молоді письменники повинні писати так просто, як Пушкін, Толстой, Гоголь. Всі, що виступали в обговоренні, хвалили статтю. Я виступив теж і сказав, товариш Коряк калічить молодих початківців. Писати так, як Толстой, Пушкін і Гоголь, неможливо. А бути їх епігонами – це не вихід, це смерть для пролетарської літератури. Вчитись у класиків необхідно. Але вчитись творчо і не в одного, а в багатьох класиків, не тільки в українських, російських, але й в чужоземних. Тільки через складний лабіринт творчих шукань у боротьбі з шаблонами в других і в себе можна прийти до своєї індивідуальної простоти. Так треба вчити молодь, а не штовхати її на безплідне епігонство. Коли я це говорив, товариш коряк гостроносо і сумно похнюпився. Мені було його дуже жалко, але думок його не жалко. Коряк у заключному слові сказав, всі, хто тут виступили, були нещирі. Один тільки Сосюра сказав мені правду. А ще перед Гартом була організована спілка селянських письменників ПЛУГ товаришем Пилипенком Сергієм Володимировичем. Високим, спокійним, чорновусим, красаним, з ніби виріз з мармуру шляхетним обличчям, колишнім офіцером царської армії і прекрасним більшовиком-українцем, в якому гармонійно поєднувались соціальне і національне. Це був справжній, відданий справі Леніна, як і блакитний, інтернаціоналіст у кращому розумінні цього слова. Я в силу своєї мандрівної душі переходив то з плугу в гард, то навпаки – як маятник мотався між ними, бо любив і плужан, і гартованців. І ще обличчя Сергія Володимировича нагадувало мені старовинні українські фрески. Я дуже любив його і дивився на нього як на батька. Так само я любив і Еллана, але дивився на нього як на старшого брата з блакитними, сміливими і натхненними очима і зразкового комуніста. І Пилипенко, і Елан дуже любили молодь, а молодь любила їх. Пилипенка ми всі любовно називали папаша і безсоромно зловживали його добротою, спустошуючи його порцегар. Він, блідий і прекрасний, стояв перед нами, і ми були готові піти за ним в вогонь і в воду, так само і за блакитним, який вражав мене інтелектуальністю вищого типу. Пилипенко був більш народний, і тому спілка «Плуг» набрала таких масових форм з літгуртками імені «Плугу», що це декого стривожило. Мене дивує, чому? І товариша Пилипенка стали обвинувачувати в масовізмі. Ну, Ніколи «Плуг» не заміняв партію, як дехто думав. Це був широкий соняшний рух української молоді до культури.